New on the dial, and at Jó estét, kedves hallgatóink! Megkedjük magyar nyelvi adásunkat! mikroformás Sohár István és A 20. század elejétől 1956-ig járási székhely volt. Várossá 1968-ban nyilvánították. Hát ennyit erről. Most egy pár <tos> szót a kollégiumról. A kollégium évszázadokon át a magyar művelődés történet kiemelkedően fontos intézménye. Ma a kollégium az általános iskolát, a gimnáziumot és a teológiai akadémiát foglalja magában. Magyar Örökség díjas iskola. A kollégium alapításának ideje 1531 1 esik a vár építésével, amikor az iskola átköltözött mai helyére. Az iskola akkor már protestáns szellemben működött, hiszen a vár építője, Perényi Péter az elsők között tért át az új hitre, ami hamar tért, hódított és lelkierőt adott a háromfelé szakított ország megtépázott lakosságának. Épületei közül a legrégebbi az 1773-ban épült Bernasor, melyben iskola történeti kiállítást tekinthető meg klasszicista, remek mű, az 1806 között épült, jelentős számú látogatót vonzó nagykönyvtár. Kedves hallgatóink, Sárospatakra kalandoztam egy kicsit a Szabó István emlék percekben. Szabó István egy örök mozgó ember volt. Sokan mondták, hogy nyüzsög, megint nyüzsög, na ott van, itt is itt van, ott is ott van, de ez a nyüsgés az én véleményem szerint is, talán más véleménye szerint sem volt negatív nyüsgés. Szabó István pozitív ember volt, az én szememben nagyon pozitív volt, aki az igazságot szerette, és szerette volna számon kérni mindenkitől az igazságot. A másik dolog az, hogy a nyűsgés, hát nagyon sokan nyűsgünk még a világban, és aki jót akar ezzel a nyűsgésével, annak csak emlékező tisztelet jár. Ennyit szerettem volna Szabó istváró mondani, most pedig nagyon közvetlen szavakkal csak annyit. Pista bátyánk, próbáljuk folytatni, amit elkezdtél, és úgy érezzük, hogy méltóan, neked pedig köszönjük, hogy elkezdted. Jó estét, kedves hallgatóink! Mikrofonnál most Sohár István jelentkezik, és uh, amit hallottak, Kodály a kereszt alatt című műve, és a Debreceni Nagytemplom református egyházközség kórusának volt a jubileumi koncertje, 15 éves jubileumi koncertje, ahol ezt fölvették CD-re, és most erről játszottuk le. <kül> Még egy ö, haláleset volt az elmúlt ö, napokban, és ö, szeretnék őról én beszámolni, mert ö, úgy érzem, hogy ö, az elmúlt 20-30-40 évnek egyik harcos, magyarságér harcoló emberéről van szó. Makovec Imre, szobrász, ö, bocsánat, építész, tervező halt meg. Ő 1935-ben született Budapesten, és most 2011. szeptember 27-én halt meg szintén Budapesten. Kossuth Díjas, magyar építész. Sajnos én nem tudom, mit jelent, de a Magyar Organikus Építészet egyik képviselője, a Magyar Művészeti Akadémia Alapítója, örökös tagja. A magyar organikus építészetet, mestere, ennek mestere Budapesten született, Makovec Imre, laboráns és Sallai Julianna gyermekeként élete első tíz évében sok időt töltött apja szülőfalujában, a Zalai nagykapornakon, ami nem csak személyes életére, de későbbi pályájára is nagy hatást gyakorolt. Sokszor emlegette a magyar szerves építészet feladat, hogy szolgálja az európai közép ezotérikus létet. Hát sajnos ezt is nehéz kideríteni, hogy mit jelent, de ez volt benne. Egyetemi tanulmányait a Budapesti Műegyetemen végezte, 59-be fejezte be, 59-77 között különböző állami tervezővállalatoknál, Dolgozott, és sokat járta a falvakat, és kulturális egyesületeket szervezett faluházakat. Sárospatakon a panel típusú házaknál jóval költségkimélő lakóházakat is építeni kezdtek, de akkoriban ezt az állami vezetés nem nézte jó szemmel, így ő önkéntes számüzetésbe vonult, és 77-től 77 81 között a Pirisi Park erdőgazdaság főépítészeként dolgozott. Karrierjében akkor következett be változás, amikor 81-től önálló irodát alapított, Makona néven. Számos középületet, templomot, művelődési házat tervezett, elsősorban vidéki városokban teljesen egyéni kompozíció építészével vált híressé. Első figyelemre méltó munkájának a Paksi templomot tartja, amely karcsú, tűhegyes, csúcsban végződő tetőzetével, ívelt kapujával, egyéni stílusával országos hírnevet szerzett a tervezőjének. Hasonlóan <kül> turista látványosság és stílusának karakteres hordozója néhány évvel később épített siófoki evangélikus templom is. Aki járt siófokon, ez ott van a Főúton, ahogy megyünk befelé a város belsejében, de már a városban van. Én magam is vagy mi együtt is gyönyvére lesz láttuk, és nagyon szép, nagyon jó, esztétikusan fölépített épület. Ennél is korábbi munkája a Farkasréti Temető ravatalozója, de az ő hírnevét öregbíti a Pázmány Téter, katolikus egyetem Pilis Csabai épület együttese, középkorú hangolatot keltő Stefáneumon is jellegzetes stílusjegyeit hordozza újabb munkái közül Makói hagymaház és az Egri buszoda. De templomot épített és tervezett Csíkszeredába és még szerte az országban. Főműve a 92-es Szevillai világkiállítás magyar pavilonja. Máig száznál több különböző funkciói jellegzetes stílus jegyekkel hordozó épület jelzi munkásságának eredményét. Hagyományos alapanyagok, főleg fa felhasználásával dolgozott. Ugye a fát nem díszítőelemként, hanem szerkezetként is használta. 81-től a Budapesti Műegyetem, az Iparművészeti Főiskola és 87-től a Nemzetközi építészeti Akadémia tanára lett. 89-ben Kóskároly Egyesülés egyik alapítója volt, később örökös tagjává választották. 92-ben a Magyar Művészeti Akadémia egyik alapítója volt, később elnöke lett, és soraiban tudhatja Nemzetközi Építési Akadémia is. Konzervatív közéleti személyiségként is ismert. Zárójelben megjegyzem, hogy nagyon nem szeretem ezt a szót, hogy konzervatív. Miért kell valakit konzervatívnak hívni? Azért, mert nemzeti érzésű. És ezt nem szégyeli bevallani. Szóval ez, ez Miért a kommunista az a modernizmus? Vagy, vagy hogyan gondolják ezt? Na mindegy. Szóval az én szememben ő egy hazafi volt, aki minden riportjában, minden interjújában kiemelte az igazságot, és kiemelte a hazaszeretetet. Rendszerváltás után lett intenzívebb. Közél különböző közéleti civil egyesületeket alapított. A nemzeti politikusok tanácsadóként véleményét gyakran kikérték. Az Országépítő Alapítvány egyik alapítója, azóta kuratóriumának elnöke. 1993-tól 98 ig a Herendi Porcelángyár igazgató tanácsának elnöke, 96 98 között a Magyar Nemzet szerkesztőbizottságának tagja, Balasi Bálint emlékkart díjazását odaítélő Balasi Kuratórium elnöke, jobboldali közéleti személyességeket, tudósokat, művészeket törmörítő Nemzeti Egység Mozgalom vezetője. 2002-ben részt vett a szövetség a Nemzetért Polikári Kör megalapításában. Sajnáljuk, hogy elment, nem tud tovább tanácsokat adni, de az öröksége megmaradt szerte a Nagy Magyarországon, tehát nem csak magyar, nem a mai Magyarországon, hanem Felvidéken és Erdében is a templomok, épületek megmaradtak. Most hallgassunk meg egy dalt. Az ő emlékére a mi atyánkat fogja énekelni Varga Miklós, kortai Gergely szerezte a zenéjét. Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen De szabadíts meg a kanasztó, mert én az ország a hatalom és a dicsőség. Kedves hallgatóink, Makovec Imréről emlékeztünk meg, aki most halt meg egy héttel ezelőtt. Most egy másik nagy magyarra szeretnék emlékezni, akinek a születésnapja volt szeptember 30-án, elég régen, 1859-ben született kisbaconba Benedek -elek. Benedekelek! <kül> Azt hiszem, hogy sok hasonlóság van Makovec Imre és Benedek -ele. Mindegyik egy olyan hagyományt hagyott utánuk. A hazaszeretet és a, a magyarságnak, a, nemcsak a szeretete, de kiemelése területén, amit azt hiszem, hogy nagyon kevesen tettek meg. Benedek Elek kisbacomba született, és ott is halt meg. Kölcsész tanulmányait judor helyen majd Budapesten végezte, országgyűlési képviselő volt egy ideig, szabad elvű párt majd nemzeti párthoz csatlakozott, képviselőházi beszédeiben az ifjúsági irodalom népköltészet népnyelv, valamint közoktatás kérdéseivel foglalkozott, Napilapokat, folyóiratokat szerkesztett. 1889-ben résztvállalt Pós Alajos által indított első irodalmi értékű hazafias szellemi gyermeklap az Én Újságom szerkesztésében. 1900-ban Kisfaludi Társaság is tagjává választotta, lefordította az 1001 szak a grimm átiratát. És érdekes az is, hogy Magyarországon él, de akkor, amikor Erdélyt leválasztották Magyarországról. 1921-ben hazatért a Trianoni békeszerződés által Romániához csatolt Kisbacomba. Ott élt haláláig, hol példaképe szervezője volt a szárnyai bontogató romániai magyar kalárkásoknak, és a Cimbora című ifjúsági lapot szerkesztette Kisbacon, az Barót és Tusnát között van. Nem is tudom, hogy nem hegyvidék, ilyen dombos vidék ez, amely. Mint meseíró Magyar Gerek egyik megteremtője, ifjúsági írásaival, szerkesztő működésével az élenjáró pedagógusok között foglalt helyet. Minden esetre nem csak a gyerekeknek írt, de körülbelül egy 20-30 nagy magyarnak az életét is megírta, megvan nekünk is mind a kettő. Érdekes módon a Szent István émény, mint egy meseit készített, írt le, de későbbiekben nagyon sok ö, történelmi tényjel meg tüzdelt, nagyon precíz ö, Életrajzokat írt, amit nem is csak elképzelni egy hogy kisbacomba, hogyan volt erre képes. Valószínű nagy könyvtárat tartott. fönn maga a ház ma is látható, és múzeumként van. Szeretnék most részleteket fölolvasni a Marci fiának. Ő volt a legidősebb fia, írt testamentumából. Megírom már most a végrendeletemet, fiam. Ne félj! Még nem akarok meghalni, szeretnék élni, bár még annyi eztendőt, amennyit eddig éltem. Jen részleteket ragadok csak ki ebből a kis könyvecskéből. Úgy emlékszem, a gyönyvér egy 5-6 évvel ezelőtt olvasta ezt föl. Szeretném, ha száz kezem volna, hogy dolgozhatnák sokat, megmérhetetlenül sokat. De vannak napok, eleinte csak pillanatok, később órák. Most már napok, mikor lelkemre nehezedik valami megmagyarázhatatlan sejtelmes borongás, és két kezemet is sokallom. Az élet semmilyen körülményei között nem értem magam, gyávaságon, fiam, de a haláltól félek, a halál szemben megdöbbentően gyáva vagyok. Én hát csak megírom a végrendeletemet, fiam, majd elolvasod, ha nagy leszel, ha öreg kort érek, talán kis pótolom, élő szóval vagy írással, ahogy lehet. Vagyonról nem kell rendelkeznem, az nincs. Nem is lesz. Egy pár könyv, amit írtam és írok még talán, amelyek második kiadás sosem érnek, nyilván azért, mert az elsőt sem kellett volna érniük, ez a te örökséged. Jó magyarám mondva, hat ökörnek kötele három vas villanyele. De ezt téged ne búsítsam, fiam. Voltak ugyan rövid időszakok az én életemben is, mikor bántott a magam szegénységes a mások gazdagságát irigyeltem. Nem mintha kényelemből pompában kívántam volna élni, de szerettem volna nagy jókat cselekedni, letörölni az árvák elhagyatottak könnyeit, és szövetkezmény a jók lega javával megnépesíteni hazámat a nemzeti kultúra templomaival. Hát én úgy nevelődtem, hogy az egyik kezembe sarló a másikban könyv. A te nagyapád, ez a szegény öreg ember nevelt így, aki sosem olvasott pedagógiai könyveket, de természetes esze többet ért, tudományos, innét onnant összeollózott könyvvel. Nem mosolyog a szóra Isten, nem mosolyog te, századvégi gyermek, mind hazudik, aki tagadja Istennek létezését. Okosabbak, legbölcsebbek akarnak látszani, más teremtményekkel csupán, de amin bajba kerül, az Istenhez fohászkodik. A század végnek két sötét foltja a stréberkedés és hozományvadászat. Nehogy kísértésbe vigyen egy-két stréber könnyű szerencséje, fiam. Semmit nekivány a mi becsületes munkával el nem érhető. Ne szégyelj szeretni, fiam. Jó, ha pénz hoz a házhoz a feleséged, de jobb, ha nem hoz. A férfi dolgozzék, az asszony tartsa rendben a házat, nevelje a gyerekeket, nem is lehet igazi boldogságot, hol semmi gond a holnapra. Ez forrasztja, ez az élet gondja, egy lélekké a férjet és a nőt. Nem tudom, mi célja lehet az oly életnek, mely mindent készen kap, s csak arra van gondja, hogy verje el a pénzt az időt. Hát ne félj, ne szégyelj szeretni, fiam, és aztán ne félj, ne szégyelj szeretni a hazát, Ma a világpolgárisága divat, de te ne hódolj a divatnak. Inkább légy magyar, mint szelíthazafi. hazafi. Mennél jobban szaporodnak a szelit hazafiak, annál inkább lesz szükség a vadmagyarokra. Ám ezzel nem mondtam azt, hogy a politikába nagyon belejárts magad, legfőképp honatyáságra ne aspirálj. Ez nem szegény embernek való. Már várd meg az idők emberek javulását, mikor a pénz nélkül is meg lehet szerezni a dicsőséget, hogy mint törvényhozó szolgálhassd a hazát. De érzem, hogy ebbéli tanácsom kárba veszhet. Tégy belátásod szerint. Most jár velem, jár az udvarra ki, és hallgassd azt az édes bús éneket, mely a budai völgy öléből minden este fölszáll ide hozzánk, Tudod-e, miféle ház az odalent? Árva ház, fiam. Árva gyerekek énekelnek estél imád. Hallod, fiam, hallod. Hála éneket zengenek a Jóistennek, aki az árvákat nem hagyja el. Aki gondot visel rád is, ha én meghalok. Abban lakik egy Mészáros, kinek neve Virág János. Szeves sajnos az idő nagyon rohan előre, és még szeretnék néhány dolgot, néhány pozitív dolgot elmondani. A magyar nemzetben találtam ezt a két írást, az egyik Róna Péter kisaszondi sajtüzeméről szól, s azt mondja a bevezetésben, a világ legnagyobb sajt kiállításán az angliai menkvicsben maga mögé utasítva számos nagy francia, német, holland, ír, skót és angol termelőt egy magyar sajt és ezéstérmet kapott. Írta meg elsőként a magyar nemzet. Ez volt a kisaszondi füstölt sajt, amelyet Róna Péter sajtüzeme készített. Róna Pétert sokan ismerik, mert tele van nyilatkozatiaival a média. Nem a sajtokról. Például egy így ilyen riportot adott, mihez kellene alkalmazkodni. Róna Péternek közéleti gazdasági kérdésekre adott érdekfeszítő válaszai a politikai újságírókat jobban érdekli személyes adatainál. Ezért utóbbiakról kevesebbet tudhatunk, így például azokról, amelyek pár héttel ezelőtt jelentek meg róla népszavában egy kitűnő interjúban. Róna 56-ban történt kivándorlásának körülményeiről szólva elmesélte, édesanyjával hagyták el Magyarországot, Kárpátaljáról származó édesapja ugyanis szívnagyobbodás következtében meghalt a hábor után. Ime négy, néhány izgalmas idészet szipides Erzsébet által készített interjúból. Édesapám erdészmérnök volt, a háborúban pedig stuka pilóta. Tudja, mi ez a német készítésű bombázó? A pilóta motort kikapcsolja, szinte rázuhan a célpontra, és a bombákat ledobja, aztán a gép újból visszakapaszkodik az égbe, és ez a pilótának a bokájába zúdul a vér. Az önédes apja bombázó volt? Igen. Na, mindegy, ez a lényeg inkább az, hogy ő egy olyan sajtüzemet hozott létre Magyarországon, amelynek minden darabját ő, ő tehát a gépeket ő terveztette, és ő, ott készül ez a, ez a sajt, amely mint ahogy az elején olvastam, világ nevet szerzett Magyarországnak. Van itt még egy ilyen rövid cikk, nem akarom, mert nagyon halad az idő. A másik három éve annak, hogy a kis zomborjakból közösséget formál Z évről évre létrehozott kukorica utvesztő. Gondos tervezést követően a falu apraja nagyja társadalmi munkában 5 km hosszú ábrát vág ki két magángazda kukoricásából, a látványossághoz pedig programokat szervez a honismereti kör. Az idén a 130 éve Makon született Galamb Józsefre emlékezve a fő konstruktor T-modelljének mecceti képét vágták ki a kukoricásban. A kuplung és az autónyitó zár sem hiányzott belőle. Azóta olyan népszerűségre szert, hogy aki arra felé van, de direkt ezért is jönnek Magyarországra, hogy a kukoricásban lévő ilyen utakat végiggyalogolják, és ez, ezzel sok mindent ott közben megismerik, a természetet megismernek, ételeket, italokat arról a környékről, úgyhogy kis zombort azóta fölemelte. Nem tudom, hogy ismerik, ez Szeged és, és a határ között van kis zombort. Hát ma erről a két helyről szerettem volna információkat adni, ha még találok kiemelkedő, hiszen mindig csak azt halljuk, hogy Magyarországon a gyárak bezárnak, és munkanélküliség van, mind a két helyen próbálnak munkát teremteni maguknak. Most pedig akkor egy dalt fognak hallani, amit azt hiszem, hogy mindenki ismer, és énekli Berekszászi Olga. Most a Rónán nyár tüzében ring a déli báb. Tüzek gyúlnak, vakít a fény, ragyog a világ. Dombok ormai. Majd... Kedves hallgatóink, de egy István mondta az előbbi felolvasott hírekből, hogy, hogy egy ilyen vidám parkot rendeztek oda, ahol ugye régen a honvéd állt a várfokán, meg a hazánk területén. Hát nem csak a, a, a városok képe, meg a falvak képe változik, hanem sajnálatos módon az anyanyelvünk is, mert... István megkért, hogy olvassak fel egy nem is könnyű cikket a magyar nemzetből, és belenéztem a cikkbe, és nem lesz könnyű felolvasni. És hát csak annyit előzetesnek, hogy amit én tapasztalok a kompjúteren, a Facebookon, amit ugye mindannyian használunk, az a rettenetes nyelvhasználat, az még rettenetesebb, hogyha egy tinédzser szájából halljuk, most hallgassák meg, otthon mizu, Című cikket a Magyar Nemzetből Balázs Géza anyanyelvünk alcimmel. Kedves édesanyja és édesapa, a gyerek ugye elment a nyári táborba, felhívják párszor SMS-eznek, a Facebookon is követik, kikapcsolódik pihen, de tanul is. Egész nap együtt van a társaival, ők is úgy mondják spanyaival, Beszélgetnek, azaz tolják a speech-et, de ne parázzanak, nem tart sokáig egy ilyen flash Hamarosan offolnak, azaz hazajönnek, ugyanazok lesznek, csak egy kicsit másképp szövegelnek Like, azaz like, magyarul írva Hogy megértsék a gyerekük tábori történetét, következzék egy kis tábori nyelblecke Később az iskolai időszakban is használható lesz a szülő-gyermek kommunikációban Emlékszel, anyu? A tábortól eléggé paráztam. Szerencsére voltak ott különleges arcok, Andrással rögtön spanok lettünk, mindig megmondta a tutit. Általában a régi táborozók lespanolták az újakat, ott volt azután Kátya, bevállalós csajszí, lazán beugatott mindenkinek. Már a vonaton kiszúrtam, hogy kúl. Cool. Még nincs 14 éves, a csoportban sem volt feszkó a kora miatt. Kamilláztam, amikor bemutatkozott. Volt egy másik srác is, képzeld, még a nagyja is infós. Egyszerre két játékot tol a számítógépén. A játék király. Elmagyarázta a gépét. Ő a Steve Jobs rendszerének szinkronizációjában bízik. Szink, nem szink, gőzöm se volt róla, mit ért ezen. Elmagyarázta, az a jó, az is cucokban, hogy fájjaidat ide-oda tolhatod az ilyen-olyan kütyűiden két katintással. Nekem is ilyenkének karira. Szerencsére tudja, hogy a gép nem kockulásra való. Képzeld, apu, voltak táborisztorik. Például a szerkók. A virágosna a drága, a szívecskés nagy szemcsi, a trendi. Csipáztuk egymás dizájnját és színösszállítását. Egyik nap metal lady, másik nap, hip másik nap hippie. Volt egy eh, beatboxos rác, Tudod, aki a szájával tud puffogni, egyszer a folyosón leesett rólam a törcsi, gyorsan elszivároktam, szerencsére senki se kamillázott. A fiúk egymásnak azzal, a fiúknak, a fiúk egymásnak azzal adtak, hogy toj pár felülést vagy hasprést, s a tábor végére a hasat kockás lesz. Persze ezen hatott a hagymás zsíros amit esténként a konyhás nénik kikészítettek, mi meg betoltuk. Alapvetően kevés volt a menzatáp, ami figyelt a tányérodon. Volt egyszer egy királybuli, szénné, elfektézett zenével. Cool! Anyu, ha már ilyet el, persze, szerelmek is szövődnek, a táborban könnyebb barátot találni, de kérdés, meddig tart egy ilyen flash? Az ötödik nap reggelére már nincs olyan újonc, aki ne pacsizott volna le valakivel, annak is nehéz, akinek már volt valakie. A tábor előtt együtt lógatták a lábukat, andalogtak by night, egy csapatban tolták az ipart. Ha dúl a láv, elég para tíz napig mellőzni az, akit alapból minden nap látsz. Minden minutumban csekkoltuk a telefont. Ja, a téged is, anya. Rengeteget cseteltünk a Facebookon, akinek volt egy homemade Facebookja, felturbózta vele az életét. A srácok mobilokon nézegették a csajbarátnős fotókat, volt, aki ott lőtt jó képet a csajokról. Távkapcsolatban élni nem ízi, hogy mi volt még? Egész nap förögtünk az újságra. Képzeljétek, volt nyugiszoba könyvekkel. Azóta csipázom radnót, és bulgakov művesem egy csillampónikkal megtüzdelt like blog. Általában csak, általában sok csopifogi volt, meg műsormustra, a veteránspanok mondták, hogy folytatjuk majd a sajtófeszkóni még jövőre. Hát ez volt a szitu, otthon Mizu. Eddig a cikk. Kedves hallgatóink, azért kértem gyönyvért ezt olvass el, mert mindig az amerikai magyarokat figurázták ki, hogy mennyi angol szót használnak, és úgy látszik, hogy ez a helyzet ugyanaz. Sajnos van. ez borzasztó, ez, amilyen helyzet ez van. Ez borzasztó ez a helyzet, valóban így van, ahogyan és most megaragadom az alkalmat, hogy azok a barátnőim, akik a Facebookon odaírják, hogy like, írják oda magyarul, hogy kedvelem. Mert ez borzasztó, amikor magyar szövegben, magyar helyesírással azt látom, hogy like-olom, like like, like. Én nagyon szépen kérek mindenkit, mellőzzük ezt, ha lehet. Köszönöm. Üdvöz hallgatóink Jákó Verát hallották, és most gyorsan el szeretném mondani akkor a nyubranszviki eseményeket a következő hetekben. Legelső esemény 14-én, este 7 óra 30-kor lesz a Magyar Örökség Központban. Varga Géza, írás történész, fog beszélni az indián-magyar írás történeti kapcsolatokról. Általában az ékírásnak az összehasonlítása a magyar és az amerikai indiánok ékírása között. Ez 14-én, este 730 kor 15-én Woodbridge-ban lesz a szüreti bál, és jelentkezni lehet Móricz Margitnál 732-634-42-24, tussainé Nénál 732 928 43 62. Az azt követő közvetlen vasárnap, pedig október 16-án egy nagyon izgalmas kiállítást nyílik a, a Hangérien Heritage Centerben mester, magyar mestermunkákat fognak bemutatni. Tényleg a legkiválóbbaktól fognak festményeket látni. 21-én pénteken este 7 órakor lesz a gyertyás felvonulás a katolikus templomtól és utána és előtte lehet vacsorázni az atlétaklubban és filmvetítés lesz a az ünnepség után. A maga az 56-os ünnepség az 23-án délután két órakor lesz az atlétaklubban. Idén kivételes alkalom lesz, amikor Dán Károly nagykövet New Yorki főkonzul fogja a beszédet tartani. Még egy esemény van, a szécsényi Magyar Iskola jótékonysági gálabája, November 5-én lesz, és jelentkezni lehet a 848 391 es számon. Kedves hallgatóink, ezzel búcsúzunk mára, és jövő héten Devecseri Tamás fog szerepelni, és ezzel most búcsúzunk visszahallásra. Sohár István és Is Harkó Я ба ба і цей робот